Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu kita kembali dalam jangan tanyalah ustaz di TV9. Dan pokok perbincaraan kita masih lagi berkaitan dengan amalan orang-orang soleh. Ayat yang telah saya bacakan tadi menunjukkan kepada kita berbagai syurga Allah sediakan kepada orang yang beramal soleh. Kemarin kita membaca surah As-Sajdah, Allah sebutkan bahawa di sana disediakan kepada mereka Jannatul Ma'wah Hari ini kita baca surah Al-Kahfi. Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan Allah sediakan untuk mereka Jannatul Adnin. Jannatul Adnin ini terdapat di dalamnya berbagai-bagai perhiasan. Terdapat di dalamnya berbagai-bagai tempat duduk yang kita panggil sofa dan sebagainya. Allah sediakan terdapat pakaian-pakaian yang hebat. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan semua ini adalah untuk orang yang beramal soleh bukan sekadar beriman tapi beramal soleh. Siminan musyawah kemakmurullah. Saya menyentuh kemarin berkaitan dengan masalah masalah berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Hari ini amal soleh yang kita tak sentuh ialah hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau kita tengok dalam surah Al Maun misalnya. Allah menyuruh kita berbuat baik bukan sekadar dengan Allah saja tetapi juga dengan sesama manusia. Sehingga akan dikatakan orang yang tidak melayan manusia-manusia dengan baik dianggap sebagai orang yang mendustakan agama. Ara'ait allazi yukazibu bid-din fzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ala ta'amil miskin. Allah menyatakan bahwasanya mahukah aku tunjuk pada kamu wahai Muhammad orang yang mendustakan agama? Siapa mereka? ...alladzina yadu'ul yatim, mereka yang menengking mengherdik anak yatim. Dan mereka tidak suka kepada orang, tidak menganjurkan orang, memberi makan kepada orang miskin. Maknanya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan agama itu mempunyai dua dimensi. Dimensi yang pertama ialah hubungan kita yang baik dengan Allah yang dipanggil amal salih juga. Yang kedua dipanggil hubungan dimensi, yang kedua... Hubungan kita dengan sesama manusia yang dipanggil juga sebagai amal soleh. Alhamdulillah, persoalan-persoalan tanya kegemaran ada juga yang bersangkut dengan hubungan kita sesama manusia, kebaikan-kebaikan amal-amal soleh yang kita boleh buat sesama manusia untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahuwataala. Kalau kita baik amal soleh kita dengan Allah saja, tapi amal soleh kita dengan sesama manusia tidak berlaku maka tuan, -tuan dan puan-puan sedang yang rahmat Allah sekalian, kita tidak layak untuk menjejaki kaki kita ke dalam syurga Allah SWT. Dan dosa kita dengan Allah SWT mudah diampun kerana boleh diselesaikan di atas tikar sejadah dengan taubat kita dengan istighfar kita. Tapi dosa kita dengan sesama manusia, ini yang memerlukan kesukaran nak kena berjumpa dengan orang itu, nak kena minta maaf balik dengan dia, jumpa waris dia. Kalau dia sudah meningkat. Ini masalahnya. Yang perlu kita jaga. Hablum minallah wa hablum minannas. Agama kita tertegak di atas dua dimensi ini. Yang pertama, hubungan kita secara menegak dengan Allah SWT. Yang kedua ialah hubungan kita melintang dengan sesama makhluk. Dengan sesama manusia. Simil dan muslimat rahimahkumullah. Tengok orang-orang soleh sebelum kita. Tuk-tuk guru kita di Malaysia, di pondok-pondok, tengok mereka. Dari segi hubungan mereka dengan Allah, nombor wahid. Dengan hubungan sama manusia pun mereka nombor wahid. Anak tak boleh nak pahisah, jumpa tuk guru. Tuk guru sedia hikmat untuk mereka. Dulu di kampung kita tengok. Kenuri, kenara, kawin nikah, mati, bati dalam perut. Semua tuk guru akan buat. Menunjukkan hubungan mereka dengan masyarakat Hubungan sesama mereka begitu cantik Bukan hubungan dengan Allah sahaja Apapun masyarakat akan rujuk kepada mereka Wahatta kalau ada masalah berkelai rumah tangga Dua-dua lelaki-bini akan pergi jumpa Tok Guru Tok Guru, ni lelaki saya ni macam ni Yang bini pula kata ni Ni lelaki saya macam ni Yang bini lelaki pula ni Tok Guru nasihat Ni kata cukup cantik Orang soleh dahulu Bagaimana mereka mendidik masyarakat bukan saja mereka jaga hubungan mereka saja, Tapi mereka juga jaga anak-anak dalam karya mereka, dalam masyarakat mereka. Dulu kita tidak tahu beramal. Tuk Guru Ajar kita, tahlilnya, mendidik masyarakat untuk beramal salat, kita ada tahlil di Nusantara. Kita ada talqin. Ini semua adalah dibuat untuk mendidik masyarakat, bukan untuk mereka tahu beramal macam-macam. Kita hanya tahu tahlil, yasin. Itu yang kita tahu. Itu pun sebab tuk guru yang ajar. Masyarakat itu guru kita yang ajar. Sebab itu, tuan, -tuan dan puan-puan sekalian, inilah contoh hubungan. Yang boleh kita tiru daripada amalan orang salih. Apa dia? Berhubung baik dengan Allah. Berhubung baik dengan masyarakat. Uh, berkaitan dengan masalah tadi saya sebutkan bahawasanya Bagaimana amalan soleh orang dulu dulu Kita melihat bagaimana mereka tidak Membiarkan kita kosong begitu saja Dididik kita lepas pada solat Diajar kita wirik Cuba kalau tuk, tuk guru ini sembunyikan ilmu mereka Lepas daripada semayang duduk diam Mereka tahu wirik Kita ni yang tak tahu Kita orang awam ni yang tak tahu Kita orang Malaysia ni orang Melayu ni yang tak tahu Sebab itu Saya kadang-kadang begitu marah dengan masalah orang-orang yang suka kacau kita supaya sepas wirid. Itu amal-amal soleh. Suka wirid lepas semayang dia kacau. Dia kata ini bid'ah. ish. Is. Ini bukan bid'ah. Ini pendekatan. Approach. Yang digunakan oleh orang-orang soleh di Malaysia kita dahulu. Tuk-tuk guru kita dahulu untuk mendidik kita. Begitu juga dengan tahlil. Buat kenuri kalau tidak ada majlis zikir yang disusun oleh tuk-tuk guru kita ini. Kita nak buat apa? Takkan nak sembang saja. Pergi makan kenuri, sembang. Lepas itu makan kenuri. Tak ada doa selamat. Tak ada tahlil dan sebagainya. Siapa yang buat ini? Siapa yang mendidik kita supaya beramal salih ini? Kalau bukan tuk guru-tuk guru kita. Di pondok-pondok di seluruh Malaysia. Kedah baik, Kelantan baik, selangor baik. Semuanya mengajar kita tentang amal salih. Cara nak berwirip cara nak buat kenuri kahwin cara itu cara ini cara nak beragama diajar oleh orang-orang soleh ini kita cukup berjasa mereka cukup berjasa kepada kita sehingga mengenalkan kita membudayakan kita budaya wirid membudayakan kita budaya-budaya yang baik budaya-budaya yang telah menjadi suatu signifikan kepada kita maka ini adalah merupakan amal-amal yang kita teruskan insya-Allah sampai kiamat kita akan teruskan wirid, kita doa berjamaah, kita akan teruskan tahlil, kita akan teruskan tautin kerana ini akan menyebabkan manusia menjadi salih. Baik. Untuk seterusnya, kita ke kepada segmen uh, jawab soalan-soalan email. Soalan daripada Ros, datang daripada Ros. Assalamualaikum Ustaz wa'alaikumsalam. Dia bertanya kepada kita, setelah selesai salat terawaih, kita akan melakukan salat tuitir. Jadi... Jika kita berhajat untuk bangun manam, bolehkah kita berniat solat sunat lain? Seperti taubat ketika imam melakukan solat witi dua raka'an. Dan satu raka'an lagi itu hanya mengikut imam tanpa berniat apa-apa. Bekala ini boleh dibenarkan. Tetapi adalah lebih baik daripada Kita tak payah semayang langsung, tak apa. Ataupun kita niat semayang-semayang yang lain, sebagaimana yang disebut oleh Rasul, boleh. Tapi kalau lebih baik, kita tak payahlah semayang yang satu lagi itu, tak payah. Kita terus balik dan boleh sambung satu lagi witir di rumah Artinya kita buat dua muka di mukaddimah witir itu Kemudian disambung lagi pada semayang malam kita tahajud Kita lepas tahajud itu, ha, boleh kita semayang witir satu rakaat lagi itu ha, Itu lebih cantik dan lebih baik Yang kedua, soalan tentang sahb bagi wanita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bolehkah ustaz jelaskan tentang pahala saf yang terputus dalam solat dan solat fardu atau sunat? Berkaitan dengan masalah uh, saf ini kalau terputus saf karena sengaja, kita tidak dapat pahala jemaah sembang kita sah tapi pahala jemaah tidak dapat apa pahala jemaah. Yang Nabi sebut solatul solatul jamaah afdal min solatil fardhi bi 27 darajah. Apa maknanya itu? Semayang berjamaah itu lebih baik daripada semayang seorang diri dengan kadar dua puluh tujuh kena-kena Dua puluh tujuh itu kita tak dapat Sebab terputus sah Semayang kita sah Yang kedua ditanya dalam bulan Ramadhan Saya dapati ramai ibu yang bawa anaknya Umur antara lima sepuluh tahun duduk di sebelahnya semasa salat Adakah terputus sah? Apakah yang terbaik untuk ibu itu sekiranya anaknya itu tetap mahu duduk di sebelahnya Ia berkaitan dengan Anak-anak kecil, yang lima sepuluh tahun ini, dia kalau masalah anak, kalau perempuan tidak mengapa Anak lelaki, takut dia membawa najis. Sebab bila anak lelaki, dia belum berkhatan. Bila belum berkhatan, dia membawa najis. Itu yang takut putusaf. Tetapi, dimaafkan oleh ulama, artinya kalau dia duduk di situ, masih dikira tidak putusaf, boleh menunaikan semayang dengan kita. Keterlamanya kalau anak-anak perempuan yang dipakaikan telkur dan sebagainya, mereka juga dianggap sebagai... Orang yang seperti besar, mereka juga tidak dianggap sebagai memutuskan sah. Soalan seterusnya. Razi Dayu, daripada Razi Dayu, dia bertanya kepada kita tentang masalah Haid. Datang Haid sehari sebelum puasa dan kering selepas empat hari puasa. Bolehkah mandi hadas sebelum masuk waktu subuh? Kalau selepas waktu subuh beliau mandi, macam mana pula? Begitu juga jika melakukan hubungan jelis pada malam Ramadan, adakah sama waktu mandi hadasnya? Ia berkaitan dengan masa mandi hadas. Kalau seorang perempuan yang datang haid, artinya malam dia kering, ataupun selepas insya, dia kering haidnya. Maka dikenal mandi seboleh-bolehnya untuk menjadikan puasa kita puasa yang terbaik. Kita mandi sebelum, sebelum subuh. Itu yang terbaik. Begitu juga jika melakukan hubungan kelamin hubungan persetubuhan dengan suami isteri. Jadi kita boleh mandi sebelum daripada daripada subuh. Kalau lepas daripada subuh tu maknanya puasa kita bukan puasa yang terbaik. Kerana di antara perbuatan-perbuatan orang yang melaksanakan salat ataupun melaksanakan puasa dengan baik ialah mereka yang menjaga mandi wajib sebelum daripada solat subuh. Oh, itu baik. Yang seterusnya Daripada Muhammad Ahmad bin Rashid Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam boleh saya mengambil Air semayang dengan mencuci hidung Adakah ia akan membatalkan Puasa saya Ya berkaitan dengan masalah miwudu dipanggil kelonggaran Diberi kelonggaran Tetapi tidak digalakkan Perbuatan kita itu tidak lagi sunat Dia menjadi makruh Artinya puasa kita tidak batal tapi kita masukkan air ke dalam hidung itu, sudah lagi tidak sunat. Dia sunat hanya pada ketika kita belum berpuasa. Kalau kita dah berpuasa, maka ambil wudhu itu tidak perlu lagi kita masukkan air ke dalam hidung. Kerana bimbang takut membatalkan puasa kita. Jadi puasa wajib. Masuk air ke dalam hidung itu sunat. Baik kita meninggalkan yang sunat kerana takut mengganggu yang wajib. Kerana takut menjejaskan yang wajib, maka kita tinggalkan. Itu sunat, bukan wajib. Kumuk juga begitu berkumur-kumur, itu sunat. Kalau kita takut batalkan puasa, takut tertelan, tak payah kumur. Ini konsep dia. Artinya jangan besarkan yang sunat ketika kita melaksanakan yang wajib. Besarkan yang wajib daripada yang sunat. Yang kedua. Jika kita menonton rancangan makanan... ...adakah ia membatalkan puasa saya? Masalah Sebab dalam bulan Ramadhan ni... ...macam-macam rancangan... ...juadah dan sebagainya... Cerita yang kepada kita... ...kita tengok membatalkan puasa ke tak? Tidak membatalkan. Ya? Tidak membatalkan puasa. Uh, cuma... ...takut kita... Uh, ...telior saja. Telang ayat luar banyak sangat... ...tapi kenyang telang ayat luar. Jadi... ...artinya tidak membatalkan puasa... Jadi kalau nak tengok-tengok kemudian ambil ilmu tersebut masak untuk buka puasa. Alhamdulillah. Perbincangan kita hari ini lebih kita memfokuskan kepada hablum minannas. Amal-amal soleh yang kita boleh buat sesama manusia yang menjadi juga syarat terpenting untuk kita menjejakkan kaki kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Saya menyebutkan tadi berkaitan dengan masalah hubungan kita dengan sesama manusia kalau tidak baik, tidak excellent, tidak cemerlang kita bukan menjadi hamba Allah yang boleh masukkan syurga. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agamanya Islam ini, maknanya ialah sejahtera. Maknanya ialah kita menyerah diri. Kita melakukan sesuatu yang baik bukan hanya dengan Allah. Tetapi disuruh kita juga buat hubungan baik sesama dengan hamba Allah yang lain. Contoh yang kita boleh buat ialah dalam hubungan kita sama manusia. Dengan arti kata yang lain, hubungan kita dengan mak bapa. Hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan isteri, dan yang lain-lain lagi. InsyaAllah kita ada panggil, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. wa ya, barakatuh. Saya ajitkan kepada Allah Tengg. Ya, sila Tengg. Ya. Bila datang bulan Ramadan. Ya, ya. Rasulullah SAW, dia menderasah dengan Jibril. Ya. Sama ada perkataan dia pasal dia boleh interaksi dengan Jibril kan? Ya, terlalu. Kita tengok dia boleh apa, dia boleh rapat apa dengan Jibril lah. Ya, ya. Kemudian kita tengok dia boleh. Dia rasa sama ada bercakap ke? Ya. Ada perbuatan ke? Hmm. Amalan Jibril buat ke? Dia tengok. Ya, ya. Dan sepanjang masa ke? Atau ya. semasa semalam, waktu malam saja ke? tengah malam ke? Dan adakah kita boleh kira-kira? Ya. Satu bahagian ya. Ya. Ha, baik kita dan dan bila baca dalam al-Fatihah? Ya, ya, sila. Ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahman ir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Kita tengok di sini kalau kita balasan baik menekan baiklah kan? Ya, ya. Ha, kita tengok kita bolehkah. Soalan saya bolehkah kita tahu sedikit? Daripada pekerjaan Rasulullah dengan Jibril. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Jisaid. Tanya berkaitan dengan uh, masalah Nabi Sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Jibril. Selalu Nabi berkomunikasi dengan Jibril. Jibril datang untuk mengajar Nabi Sallam baca Quran, ajar Nabi Sallam tentang perkara-perkara yang berkaitan syariat kita. Dia ya, tujuan Jibril mengajar Nabi supaya Nabi mengajar kita. Jadi kita boleh fikir apa yang Nabi ajar kepada kita. Yang Nabi dapat daripada Jibril AS, seperti bacaan Quran, seperti semayang, cara semayang, seperti yang Jibril datang tanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan dan sebagainya itu. Tidak lain tidak bukan untuk mengajar Nabi dan umat Nabi. So kita sebagai umat Nabi SAW boleh kita tiru perbuatan-perbuatan ini. Sebagaimana yang telah dipermankan oleh Allah SWT. Lakarkan lakum fi rasulillahi uswatun hazanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bila sebut pada diri, termasuklah perbuatan. Diri Nabi, pakaian Nabi, jangkut Nabi, semua. Menjadi contoh kepada sekalian umat. Contoh yang terbaik. Uswatun hasanatun. Dimankana, Ya Rujullah, untuk orang yang harapkan Allah. Walyaum al-akhir, harapkan hari akhirat. Nak duduk tempat hebat di akhirat dan syurga, ha, ni orang-orang ni yang kami Rasulullah sebagai contoh wa zakarallaha katsira orang yang banyak ingat Allah Subhanahu taala. Jadi kita kalau orang yang macam ni maka kita akan banyak meniru Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan hubungan kita dengan Allah, Dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Baik, kita ada lagi pemanggil, silakan. Selesai. Ada sana komen tak? Assalamualaikum. Saya Siti Hajar daripada Selangor. Ya, ya. Sila. Saya ada satu kemusykilan. Ya. Kalau macam dulu ya. kita solat ya. macam tak sempurna, macam Ah uh, tak betul. Saya yeah. tak betul. Dalam tu kita ada niat dalam hati, tentu kan? Ya, yeah, yeah. Sebab kita belajar dulu macam tu. Tu yeah, yeah. so, sekarang kita dah belajar dah tahu, kita yeah. dah buat yang betul, so yang dulu tu saya so nak kena kodok tu macamana. Ya, baik. Terima kasih saya. Sama-sama. soalan ni berkaitan dengan masalah dulu dalam keadaan jahil kita beramal. Bila dalam keadaan jahil kita beramal, Allah sebut afallahu amma salaf. Allah mengampurkan, memaafkan apa yang telah lalu. Artinya, kerja-kerja buat kita sebelum kita dapat ilmu Kerja-kerja buat kita sebelum kita dapat ilmu yang yakin Kita buat, tidak perlu dikhodokkan Allah mengampun amma salaf. Allah mengampunkan kamu, mengampunkan mereka Apa yang telah mereka lakukan sebelum ini Yang lama-lama, Allah memaafkan Jadi atas konsep itu maknanya Kalau dulu kita tidak punya ilmu Maka setat daripada kita punya ilmu ha, Kita kena buat secara yang terbaik kalau sebelum itu kita tidak tahu, tidak mengapa. Amal-amal kita diterima oleh Allah SWT kerana masa itu kita masih dalam belajar, masih lagi dalam mencari ilmu, masih lagi dalam keadaan proses pembelajaran. Maka tidak perlu untuk kita mengkodokkan. Jadi, terus beramal dengan cara terbaik setelah mempunyai ilmu. Ya, Ada lagi panggilan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainuddin bin Abu Karim daripada Rumah Awam Sikos Mental. Iya ya. ya. Silakan. Ya, saya nak saya boleh saya tahu sedang berpuasa. Iya ya. Oh ya. dia buka mendengar lagu-lagu dalam radio ni lah. Ya. Jadi untuk tengah puasa ni ada ke dia mengurangkan selera puasa ke apa? Ada soalan lagi? Ya. Ah persoalan tu punya, punya sembah jemaah terlambat datang. Ya. Jadi dia tadi mendengar khutbah Jumaatlah. Ya ya. Jadi dia terus saja imam tengah apa ni? Semai Jumaat, semai Jumaat. Ada ke apa ni kertas semai Jumaat dia sama tak? Semai ya, khutbah Jumaat. Ya ya. Hmm, jadi dia saja soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Al wabarakatuh. Sebenarnya dia jangan berkaitan yang pertama, ialah tentang orang yang suka dengar lagu dan melampau sa. Kita sebagai seorang imam, bila sebut ciri-ciri orang -ciri iman. wa anil lahu wa mu'ridun. Artinya daripada benda-benda yang laro, mereka berpaling ini yang memperiman. Tapi kalau kita masih berada Ramadhan, tak berpaling daripada benda-benda yang laro. Tak berpaling daripada benda-benda yang melalaikan dan melekalkan, seperti dengan lagu dan sebagainya. Artinya kita lagi belum memenuhi ciri-ciri orang yang beriman yang sebenarnya. So maknanya puasa sah, tapi kurang pahala. Kerana banyak benda-benda yang laro. Yang lalai, yang leka Yang mengurangkan kita ingat kepada Allah Mengingat kepada dunia Yang akan fana ini Jadi kebesaran dunia masuk dalam hati kita Kebesaran Allah SWT akan keluar Sebab itu Ulama kita, orang-orang soleh kita tak bagi kita dengar benda-benda yang lalau ini Tak bagi kita terlampau banyak dengar benda-benda yang, yang muzik dan sebagainya ini. Sebab takut hati kita itu Penuh dengan kebesaran dunia Lupa kepada mati Yang kedua Berkaitan dengan masalah sebenarnya Jumaat terlewat Dia kalau terlewat pergi Sebagaimana sebut hadis Nabi dia tak dapat pahala Jumaat Sebagai Nabi sebut Orang yang datang awal dapat Sebagai sebagai pahala sebagai seekor unta Yang datang kedua Seperti seekor lembu Yang ketiga seperti seekor ayam Yang kuat tu yang keempat seperti telur Yang lewat daripada tu makna tak dapat pahala Dia datang-datang Imam dah angkat takbir. Maka dia tidak ada pahala. Sebesar telur pun tidak ada. Jadi, pahala Jumaat tidak ada. Semayang Jumaat yang sah. Semayang Jumaat yang sah. Pahala Jumaat tidak tidak dapat. Baik, kita ada lagi pemanggil. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sila. Uh, hello, Ustaz. Ya, ya. Uh, saya ada satu apa kemuskilan saya nak tanya. Ya, ya. Uh, apa Dalam... Dalam semayang kita, kadang-kadang yeah. kita apa ni, untuk orang perempuan lah ya, kadang-kadang yeah, yeah. bila kita tengah sujuk tu keluar angin, tapi bukan daripada uh, lubang buang air besar lah. Yeah. Dia keluar macam pelan lah je Ustaz. Itu saya nak tahu batal ke tak semayang saya. Ya. Yeah. Uh, lepas tu, yeah, yeah. Uh, saya nak berkongsi pengalaman lah yeah. untuk seluruh umat-umat Islam supaya bertambah uh, apa tingkat keimanan kita ni. Ya. Yeah. Uh, boleh kita dah Ustaz? apa dia tu? Sila... Ah, begini. Um, yeah. Ini daripada pengalaman saya. Begini dulu saya ni jahil tentang agama. Yeah, yeah. Lepas tu saya dapat sakit yang uh, sakit yang misteri sangat yang tak boleh diubah. Yeah, yeah. Tiba-tiba saya sembuh. Yeah. Okay. Bila saya sembuh anak saya berumur 4 tahun setengah masa tu mm -hmm. uh, dia berkata kepada saya yang dia uh, telah dibawa ke syurga. Mm -hmm. Dia uh, dia telah dibawa ke syurga. Lepas dia kata, Allah telah menyembuhkan saya. Hmm. Ha, Allah yeah. telah menyembuhkan saya. Dan dia, aa, selepas dia balik, dia kata... Aa, masa dia, dalam tempoh dia bercerita tu, Ustaz. Yeah. Seminggu, dia tak makan, tak minum. Yeah, yeah. Bila dia minum ke, kita bagi apa-apa, memang dia muntahkan semula. Yeah, yeah. Dia tak boleh minum. Sebab dia kata, kenapa susu tu rasa lain? Dia katakan kan, yeah. aa, dia nak susu yang dekat syurga juga. Mm -hmm. Memang seminggu. Lepas tu saya... Saya dengan suami saya memang tak faham langsunglah masalah dia itu. Tapi dia kata dia kanak-kanak terpilih. Dia kata kan? Yeah. Dia membayang, dia kata dia dibawa ke syurga tu, Dia pergi uh, yang menyambut dia memanggil dia kanak-kanak terpilih itu namanya Ridwan. Dia kata begitu. Mm -hmm. uh, lepas itu uh, dia sentiasa menyuruh kita sentiasa ada air semayang. Ya, yeah, ya. Yeah. Saya memang pelik dalam masa tempoh seminggu tu. Yeah. Dia, dia tak cerita dengan saya. Selepas 3-4 hari tu dia cerita, dia memang sentiasa basah. Dia kerja ambil air semayang je Ustaz. Mm -hmm. ha. Lepas tu dia kata ibu, ibu kena sentiasa ambil air semayang. Dia kata. Dia kata kenapa? Mm. Sebab dia kata orang yang membawa dia ke syurga. Nama Abdullah dia kata. Dia panggil Atuk lah. Yeah. Atuk Abdullah dia kata suruh a, ibu sentiasa ambil air semayang sebab malaikat-malaikat nak doakan ibu. Ya bhai. agaknya kita ah ha, boleh tak percaya cakap budak baik. yang berumur 4 tahun lebih tu. So, banyak lagilah cerita dia tentang syurga yang saya baca dalam Al-Quran memang ya. sama macam dia cerita. Baik baik baik. Yang lagi baik. satu ah ha, yang saya nak tahu, ah ha, yang saya tak jumpa dalam Al-Quran. Saya dah puas hari saya tak jumpa. Hmm. Dia kata di syurga ada satu sungai yang kalau kita mandi kita boleh jadi putih bersih berseri-seri dia cakap. Ya ya baik. Kalau orang kotor ke kudis ke ibu semua bersih. Ah ha, saya saya tak tahu itu je dah. Okay, baik baik. terima kasih ustaz. Sama-sama Berkaitan dengan soalan yang pertama Adakah kita batas semayang bila Keluar satu daripada dua jalan Artinya Puan uh, yang bertanya tadi Dia menyatakan bahawa Semayang ada rasa angin keluar Daripada uh, Bahagian depan ataupun bahagian belakang Artinya Itu juga dikira-kira sebagai perbatasan yang membatalkan semayang Sebab uh, Dalam dalam agama kita Dijatakan bahawasanya Batas semayang bila keluar salah satu daripada dua jalan Tiga jalan depan ataupun jalan belakang Keluar salah satu Artinya angin ke Air ke Cecah air ke ha, pejal ke Semua tu Akan membatalkan Air semayang Dan membatalkan semayang Bukan tak kat saja Air semayang pun batal Samanya kalau kita rasa ha, Walaupun kemari tersebut Bahasa jangan kita bersurai pada semayang, kita Selagi tak dengar bunyi Lagi tak bau tapi kalau kita rasa angin keluar, maka itu juga membatalkan sembahyang kita. Membatalkan sembahyang kita. Kerana ini membalik wuduk kita dan sembahyang kita semula. Kerana sembahyang kita sudah batal. Keluar angin daripada salah satu-dua jalan termasuk dalam perkara yang membatalkan wuduk. Bila batal wuduk, batallah se sembahyang Baik. Yang kedua berkaitan dengan masalah dalam syurga, caita-caita syurga ini memang ada dalam Quran. Apakah kita boleh mempercayai cerita-cerita yang diceritakan oleh anak kita yang masih kecil? Boleh kita percayai untuk motivate kita? Untuk mengembalikan kita ke landasan yang benar, siratan mustaqim, mungkin Allah SWT hantar anak itu untuk menjadi sebab hidayah kita. Allah penyebab segala hidayah. Yang menyebabkan kita sebab-sebab lain itu mungkin anak kita. Sebab itulah kita dapat hidayah pada Allah kita balik kepada jalan kita beramal saleh dan sebagainya. Maka kita boleh ambil percayai ceritanya sebab budak-budak taat ti, mahaikat taat ti nak mencerita nak menambah, nak tokok taat ti. Jadi maka saat dalam syurga tadi cerita berkaitan dengan uh, sungai dan sebagainya memang ada dalam dalam dalam Quran dalam Quran sebut jannah tinta jadi minta tiyal anhar ada banyak sungai. Mungkin salah satu sungai itu untuk membersihkan, untuk kita guna untuk sebagai mandi dan sebagainya. Uh, berkaitan dengan masalah amal-amal soleh yang kita boleh lakukan lagi ialah uh, kita bangun di waktu malam. Saya sebut kemarin dulu tentang tiga step yang digariskan oleh Nabi SAW untuk kita beramal. Yang pertama, selepas subuh sampai terbit fajar, sampai terbit matahari, artinya sampai isyrak lah. Kemudian pergilah kerja, kemudian sama mulai semayang duha di tempat kerja kita dan sebagainya. Yang keduanya ialah Nabi sebut ba'da zawal, artinya selepas daripada uh, gerincirnya matahari, iaitu selepas Zuhur. Boleh kita amalkan sedikit. Dengan senyang sunat ba'diyah selepas Zuhur adalah sunat yang muakkadah, yang dicontoh. Yang keduanya kita boleh tambah dengan bacaan Quran dan sebagainya, uh, mendengar majlis-majlis ilmu dan sebagainya boleh kita buat selepas selepas Zuhur. Dan yang satu lagi amalan yang diberi suruh kita buat supaya kita jangan terlampau berat ialah sebahagian daripada malam. Artinya malam ada berapa jam? 12 jam. Kita beramal dalam sebagian malam. Selepas Isya ke, Selepas Maghrib ke. Itu semua adalah merupakan cara untuk kita mengisi waktu dengan amal-amal salih. Iaitu hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita ada pemanggil. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya, Mak Syed Ismail dari Padang Pulai, Kuala Ketir. Ya, silakan. Saya nak tanya, nak bersusulan daripada ketangan Ustaz tentang awal tadi ni yang Ustaz cakap tentang Tuk tu Guru-Tuk Guru kampung tadi ni. Ya, ya, ya. Nah, Tuk guru tu Guru kampung ni kebelakangan ni kebanyakkan kita tengok Tuk ya. tu Guru-Tuk Guru diserang peribadi dia tu macam-macam dengan termahan-termahan. Ya. Dengan mana? Dengan kita katalah dengan direct kita kata fitnah lah. Hmm. Uh, jadi kita kata Tok Guru tu memang cahaya dia bagi sinar pada satu-satu tempat kampung yeah. kita kata ni. Yeah. Tapi hari ni ada individu-individu yang berkepentingan. Ya. Yeah. Sama pula dalam bulan puasa ni mm -hmm. yang menyerang pribadi Tok Guru tu dengan macam-macam tuduhan. Yeah. Adakah dosa Tok Debang depa buat ni berganda mm -hmm. macam mana pahala yang yeah. kita buat ni juga berganda? Yeah, Itu soalan saya otai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia berkaitan dengan masalah kadang-kadang hari ini, uh, ulama' kita tertugu, kita kadang-kadang tidak diberikan apa nama tempat. Kadang-kadang bukan saja begitu, tambah-tambah lagi dengan fitnah dan sebagainya. Tidaknya mereka ini sebagaimana yang sebut al-ulama' warasatul anbiya' nabi sebut ulama' ini puaris nabi. Mereka lah yang akan menerangkan kita dengan ilmu, pengetahuan cara kita nak sembilan tarawih. Cara kita nak menghidupkan Ramadhan itu Semua yang diajar oleh mereka Kalau mereka tak ajar, kita tak nak buat Macam mana ke ibadah ini Jadi, tidak sepatutnya kita bulan Ramadhan ha, Untuk kita nak buat sesuatu yang busuk hati terhadap Para alim ulama Karena mereka tidak boleh cari pasal dengan kita Mereka sentiasa untuk menegur kita Membawa kita ke jalan yang benar Mengajak kita kepada Quran dan hadis Mengajak kita untuk beramal salih Jadi, apa salah mereka? Tidak boleh kita mam hati kepada mereka kerana ulama tidak pernah busu hati kepada kita. Baik kita ada lagi pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kawatan. Assalamualaikum. Silakan. Saya pak Cik daripada panti. Ya, pak ha, nak tanya tentang a uh, sembahyang tasbih. Ya. Ha, satu pada satu hari itu selepas uh, a tadarus. Ya, sudah. Kita tamat tadarus, kita sembahyang tasbih. ya. ya. Tetapi Iman itu perempuan Aha. Jadi tak teranglah di baca surah apa kan ya, ya. Tapi tentang tersentih itu cukup lagi 100 kali Dan uh, jujur, ya. semuanya ya. Alham, apa, Seperti hanya semuanya Semuanya di baca dengan baiklah Dan ya. kita sendiri ya. Ya, ya Tapi tentang bacaan surah tu tak tahu di surah apa ya, ya. Oleh kerana Iman tu perempuan dibaca perlahan Tak ya. tak seperti lagi baca lantan ya ya. Kan. ya ya ya jadi sah ketidak sembahyang tersebut saya itu yeah. Kerana saya ini membaca surah uh, Ikut saya saja lah Tapi kita tak dengar dengan yeah, yeah. imam perempuan itu membaca surah yeah, yeah. Nah, Itu saja soalan saya Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih tanya tentang Sekarang pihak sembahyang sudah tersbe <coughs> Ya memang saya tersbe Kalau kita sama-sama perempuan Boleh kita berimam Boleh kita buat saya berjamaah ya yadullahi ma'al jama'ah Pertorongan Allah itu sentiasa bersama dengan jama'ah Baik, masalahnya ialah dia tak dengar, basalah, dengar Bacaan surah daripada imam tersebut Tidak mengapa, dia bacalah surah apapun Kita baca fatihah saja Dan kita jaga bilangan terserbih kita Surah itu hanya sunat Dalam sumayah fatihah, dalam sumayah sunat pun wajib Dalam sumayah sunat pun fatihah wajib Yang surah itu tetap sunat Walaupun dalam sumayah sunat Dia tetap sunat, jadi tak mengapa Pasiti sah sembah yang tersubah pasiti Asalkan sembah yang pasiti itu cukup 75 kali setiap rakaat Tersubahnya 75 kali setiap rakaat Bila 75, 75, 150 Buat dalam dua lagi rakaat, empat salam Artinya 300 sah sembah yang insyaAllah Baik, kita ada lagi pemanggil, silakan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Nama saya Syamsi Omar daripada Bangi Ya silah Saya nak tanya tentang uh, semayang jemaah uh, Semayang jemaah tak eh? Baik baik um, Kalau uh, Di mana lebih afdaf tak Kalau kita semayang berjemaah Dengan keluarga di rumah Sama anak dan isteri Ya Berbanding dengan uh, Kita semayang di surau Dari segi uh, Semayang fardu Dan juga semayang sunat baik. Uh. baik Baik baik Terima kasih. Okay. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Sama. Ah berkaitan soalan semasa jumaat. Ah. Ya kita dalam semasa jumaat ah ini kalau bagi orang lelaki memanglah di masjid dan di surau. Kerana kita orang lelaki adalah ketua kepada keluarga dan kita bertindak sebagai penghubung dengan masyarakat. Baik dalam soalan ini maknanya dalam lima hari itu. Kita peruntukkan untuk kita dengan keluarga. Malang Jumaat misalnya saya tak pergi masjid, saya tak pergi surah. Beritahu ke orang surah masjid sebab saya buat jumaat ah di rumah. Okey. Jangan sampai tiap-tiap hari semayang dengan keluarga dengan masyarakat tak boleh. Tak boleh. Itu hablu minanah tidak ada. Jadi kita ada hari kita. Hari kita nak semayang di surah, sekian-sekian. Hari untuk kita dengan keluarga, sekian-sekian. Jangan kita hanya tumpu keluarga kita sampai kita tidak masyarakat Saya bagi petua macam inilah. Artinya buat jadual. Bila kita nak semayang ahli dengan keluarga Bila kita nak buat keluarga semayang ahli Di masjid Supaya keluarga kita kenal dengan ahli masyarakat Kita di sekeliling Jadi masjid dan surau adalah tempat Untuk kita bermasyarakat Disamping kita merusarkan Allah Kita juga menyesatakan manusia So itu jawapan saya Baik Kita sampai kepada yang terakhir Pembelajaran kita tiga hari hari ini Termasuk uh, kepada konklusi Kesimpulan Artinya dalam agama kita, Nabi sebut Yassiru walatu'assiru Bashiru walatu'nafiru Ni kita kena bawa Apa dia? Mudah, jangan payahkan Seronok, jangan bagi orang lari Ni orang yang nak bawa agama Orang-orang soleh, kita nak jadi orang soleh Maknanya kita kena bawa mesis ini Apa dia? Permudah, jangan persulitkan Benda yang mudah, jangan sulit-sulitkan dan yang keduanya, ialah kita kena buat masjid yang yang kita bincang tiga hari ini, ialah kita nak bawa bagi orang sonok dengan kita. Jangan bagi orang lari dengan kita. Jangan bagi orang lari dengan dengan kita, insyaAllah. Jadi, sekadar itu, Wallahu ta'ala ala wa ala wa alam wa'alam dan insyaAllah kita bertemu dengan lain dan Jadi, kita tutup. Dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita selama tiga hari ini insyaAllah Auzubillahimmanasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أظننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية Allahumma inna na'uzu bika min ilmin la yanfa' Wa min du'ain la yusma' Wa min nafsin la tashba' Wa min kalbin la yaksha' Wa na'uzu bika min ha'ulail arba' Ya Allah, lindungilah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat Lindungilah kami daripada hati yang tidak pernah khosok Lindungilah kami daripada nafsu yang tidak pernah penyang Lindungilah kami, Ya Allah, daripada doa yang tidak pernah engkau dengar Dinugilah kami keempat-empat perkara itu, ya Allah. Allahumma ina na'udhu bika min jahdil bala, wa darkis syaka, wa su'il qada, wa syamatatil a'da. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alamin. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.